Ah, doncs Comencem la darrera sessió d'aquesta càpsula que, que es deia Finals, principis i continuïtats, amb la visita d'en Raquel, Raquel Goussau-Garcia. Et voldré dir-ho bé. Eh, és doctora en Humanitats i professora de Pensament i Religions d'Àsia, a Pompeu, i ens farà aquesta sessió d'individu, continuïtat i vida en les tradicions de pensament asiàtiques. Doncs, Aquesta és per acceptar. Per donar-vos els, les... els problemes tècnics. El, el problema el és que hi ja ha que se tarda dos anys. Ho trobem a saber. No? I tant. Doncs? Ai, millor. Així sí, podré també. Oi, va. Podem sentir millor perquè podré presentar la meva filla. Eh, perquè ja no ho tinc pujada. Bé, doncs, és un plaer, realment. Eh, he preparat una presentació eh, sota aquest títol i que no toquen totes les tradicions d'aquests menys asiàtics, sinó seran com algunes imatges dins d'aquestes, a les quals podrem pensar sobre individu, vida, continuïtat. I bé, intentaré tampoc ser la tècnica, no sé fins a quin món esteu familiaritzat amb aquestes tradicions, i per això si hi ha alguna... Pregunta o necessiteu algun aclariment o alguna cosa d'anar massa ràpidament, doncs, sisplau, quan una la presentació i ja el torn de convertir de paraules, doncs no dubteu, eh, a fer un moment que acabi i a ja. encertar una conversa. I eh, igualment, els que siguiu des de casa, si hi ha ja el pas del comentari, pregunta, aclariment, doncs, aquí està. I eh, havia triat a començar la distinción que hace Arthur Lovejoy, que es un filósofo de las ideas conogut, eh, eh, él va en 1963 y va a hacer unas charadas uh, de las William James Lectures a uh, Harvard y después van a pegar forma de libro, el libro basado en el famoso uh, The Great Chain of Being, mm -hmm. gran cadena de léser. Y ahí hace una distinción entre dos posiciones filosóficas y religiosas diu així, el que clivatge al qual faig referència és el que hi ha entre el que anomenaré ultramundalitat i imundalitat. Per ultramundalitat no vull dir una creença i una preocupació de la ment per una vida futura. Està preocupat per què us passarà després de la mort o que deixeu el vostre avançament detenir-se en els gots que desitgeu que s'esperi, òbviament pot ser la forma més extrema de la imundalitat. I és essencial mental si aquesta vida es coneix com una prolongació del mode de ser que coneixem en el món del canvi, del sentit i de la pluralitat, la convivència social, amb la simplificació del trivial o tres horrorosos de l'existència terrestre, l'augment dels esplais fins, la compensació d'algunes frustracions de la Terra. Aleshores, per una tremontaneïtat, eh, en el sentit que suggereixo, és indispensable per distingir l'antítesi primària en tendències filosòpiques i religioses. Em refereixo a la creença en que tant eh, el que és realment real com el veritable bé són radicalment antitètics en les seves característiques essencials de qualsevol cosa que es pugui trobar en la vida natural de l'home, en el curs corrent de l'experiència humana, per normal, per intel·ligent que sigui i per molt afortunat que sigui. El món que tenim ara i aquí, que hi ha notable un flux perpètu d'estats i de relacions de les coses o una fantasmagoria de pensaments sempre canviant i sensacions cadascuna d'elles creient en la no identitat en el mateix moment del seu naixement, sembla que la ment ultramodana no té substància. Els objectes dels sentits i fins i tot del coneixement empíric científic són inestables, contingents, per sempre trencats, lògicament, en meres relacions amb les coses, que quan són escoltades resulten igual de relatius esquius. Fidel·licitat. El que fa distingir entre ultramonaritat i monaritat. Ultramonaritat no s'ha d'entendre merament com la eternitat, o la permanència, la perdurabilitat d'aquell com per sempre. Per tant, no es refereix a ultramonaritat que dividiria les aprenències filosòficas i religioses en aquest sentit d'anternalisme, sinó en el sentit d'absència de veritat, de realitat, absència de sentit en aquest món, en el nostre món, en el que vivim, en el que coneixem, en el que experimentem. I podem preguntar-nos fins a quin punt aquesta distinció és vàlida eh, en la tradició filosòfica occidental eh, després de la tionament a la metafísica, l'anomenada l'mor de Déu, el ciberhoritzó fi ultraundà fins aquin punt això nos doncs, encarà de so sosteniir aquesta distinció de tendències filosòficaiques i religioses i també poder preguntar-nos fins a quin punt tradicions de pensament que s'hi han desenvolupat al marge d'aquesta tradició metafísica europea i occidental s'hi han desenvolupat, aquest sentit de la ultramundalitat i la modernitat eh, que esmenta aquest autor en aquesta obra. Proposo pensar sobre això a partir eh, de la tradició índica de la Índia i de la Xina, amb un apunt final sobre el Japó, un desenvolupament ulterior d'aquest plantegener. Ens fixarem en la Índia en una tradició concreta, la l'upanixàrica, les upanixats, i en la casa de la Xina d'un concepte d'una emoció quecorre una part del pensament clàs xinès però que cristal·litza d'una manera important en el taoisme. La, la punt en japonès era de gaire budista, per també veurem una mica de tres tradicions importants però des d'aquest punt de vista de la continuïtat de la vida entre l'individu. Pennt si aquestes concepcions il·lusquen o no i fins a quin punt aquesta concepció de la ultramundaneïtat i la mundaneïtat de l'obligació. De fet, una d'elles posa l'accent més aviat en el lloc permanent i l'altra en el canvi. Abans, però, unes consideracions prèvies. I això bé perquè, a la de plantejar aquesta sessió, doncs, s'anarà parlant de tradicions filosòfiques asiàtiques i no religioses, no? d'alguna manera, amb aquest apunt. I, bé, ho però una de les conseqüències prèvies té a veure amb això. Eh, aquí Trem com a referència l'obra de Jessica Kreiser, que és una endorba bastant de bona vida, I ella diu que durant 2015 mil·lenius mig de temps, més aviat la història de la Índia, el matrimoni entre la religió i la filosofia ha estat ben aviat. Ha estat un matrimoni feliç. Per tant, Seria Roni diu que considera les cultures índiques tant com intrínsecament religioses, com merament filosòfiques. Intrínsecament religioses no ho són del tot, en la mesura en què eh, han desenvolupat ciències, escepticisme al punt de vista del sardicisme és l'una de les de pensament, no? han desenvolupat fins tot un tipus de raonament de gaire purament utilitarista, tampoc té res de religiós. I amb tot, aquesta visió que estableix Occident entre filosofia i religió entre pensament amb en unes finalitats místiques o experiencials i unes altres moltament eh, racionals, no es pot establir a la lluvia. O sigui que d'entrada, si ho fem, és eh, tenir en compte que estem forçant una mica la tradició. I no es pot aplicar on no resulta útil per entendre el pensament de la Índia. Per què? Perquè religió i filosofia, perquè aquí hem convencionalment religió i filosofia, es reuneixen en l'esfera de les preocupacions que comparteixen totes dues aproximacions a la realitat. D'una banda, la raó pot servir com a pràctica espiritual, la reflexió en meditació realitat. Els filòsofs han estat sovint considerats models d'autodisciplina, de cultiu, eh, espiritual, diguem La realitat l última, allò que és el principi de la realitat, allò que dona sentit, la veritat, s'ha identificat tradicionalment per les seves serveis metafísiques, emprant la paraula de creció occidental, o sigui, més enllà allò de allò físic, eh, en sentit, tecnològic. I els protagonistes de les narracions de bona part de la literatura antiga de la Índia, sovint, Mentrestant, esdevenint les accions, s'aturen per tenir un una conversa, una discusió filòsofica. Per tant, sovint trobem el núcle del pensament més racional i més purament sistemàtic i lògic dins, dins de narracions, de vegades èpiques, de vegades estan en aventures dels herois i els protagonistes. Per tant, eh, si deixem aquests textos fora dels orígens que de anomenen Filosofia, i es classifiquen purament com a literatura, ens estem perdent tota aquesta part del pensament. I això, doncs, ha tenint en compte. A més a més, les doctrines religioses, per exemple, del budisme antic o de la tradició Vedanta, Andú, el que hinduisme i budisme, juntament amb el jainisme, serien els principals corrents, eh? religions filosòfiques dirigides a l'Índia, doncs, en aquests casos, específicament, contenen elaboracions que són de detall epistemològic ontològic, i per tant, separar, dividir una cosa de l'altra, doncs, obrir-nos una tasca fàcil. Bé, eh, l'ús de la raó, com he per fer comprensible les propres creences, també és el que s'ha fet en la tradició occidental, però aquesta distinció no s'ha fet a Per tant, eh, trobem que tantes formes purament emocionals de culte, formas de transformació psicofísica, sempre en jove, com eh, les escoles de pensament més sistemàtiques, totes comparteixen i estan literalment vinculades per diverses raons. Com compareixen preocupacions inquietuds de gaire les més antigues cosmològiques, que aquest tant ens interessa especialment avui, perquè ja ha alguns textos antics que reflecteixen tant com pass amb l'antiga Grècia, sobre' vision del cosmos, com s'ha venvingut a crear el món o si ha estat una moderació, onon ha sorgit l'ésser doncs especulacions de visó en la literatura antiga índia. I eh, aquesta preocupació s'ha analitzat les diferents perspectives en clauo mítica i en clau més especulativa. El raonal comeèdit de la reflexió també es considera una pràctica religiosa en el sentit que, per exemple, a la filosofia occidental ha posat de manifest Pierre Adot, aquest eh, filòsof francès que va estudiar a les escoles, a les antiguitats, sobretot la periodo i va veure que allà en no discutia racionalment, sinó que també eh, la seva discussió de la a transformar l'individu, i per tant, ell va parlar de la filosofia com a praxi de vida, o com a forma de vida. I això es implica a molt bé, eh? en aquest context. Eh, la reflexió servia d'exercici espiritual en les escoles iògiques i d'altres dels sistemes filosòfics més importants de l'engui. L'autocontrol no passa només pel cos, sinó també per la ment. I quina forma d'exercitar el control de la ment? La reflexió continuada, sistemàtica... Per tant, l'impost que ha D'altra banda, eh, cal tenir en compte la gran difusió d'esmetodes de d'avançament rigorós a l'Índia Antiga. Aquestes escoles de les que tenen testimoni van sistematitzar clarament models per com fer els debats. Hi havia força rebate i dialèctica entre les escoles i tots aquests exercicis per com debatre en sentit van quedar registrats i regulats. Per tant, hi havia tot, tot un sistema de lògica alternatiu o diferent de la lògica discotèlica que s'utilitza a les bases de la lògica a occident. I fins i tot podem afegir que el mode de vida de les escolàstica escolàstic, pròpiament, eh, va desenvolupar generos estrictament filosòfics, però, com hem dit, altres narratius, i eh, van donar veu a una cultura emergent, de base d'escripes, eh, d'escriptors professionals, que calia, doncs, en el seu cas, per la seva formació, aprendre a il·luminar tant la forma verbal com escrita del reglament. I per l'últim, aquesta filosofia narrativa eh, i aquesta tendència a les discussions filosòctiques a les eh, series d'aquestes discussions que es mentava i l'exemple paradigmàtic és eh, el text de la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita és un dels textos fundacionals de l'hinduisme que es troba dins del Mahabharata, que és una gran europeia de l'Índia, narra un conflicte bèl·lic, entre dues famílies. Sí, sí. Vaig ser aquí, doctora. Eh? Sí. Sí. El primer, eh? Parlava de Mahabharata de la Índia, un relat de pic, que narra la batalla entre dues famílies, de i com entre mig del... el dia abans, la nit abans de la batalla important, s'atura la narració per eh, donar pas a una conversa entre un jove o una que ha de matre l'endemà i es pregunta quin sentit té matar i per què ha de matar altres éssers que són a més coneguts o parents, fins i tot, eh, gent amb la que ha estat educada i ha conegut des d'animesa. Aleshores, el seu òbrica, que el porta al carrer dels cavalls, eh, entra en un diàleg amb ell i l'acaba de que ha d'actuar a ah, fer-ho dins de la casta dels eh, guerrers. Per tant, el seu d'arma, el seu és matar. Això forma part del seu deure de casta-veneixement. De I aquest interrupultor que anem per aquest i que li diu, un moment cèl·lebre altrament a en realitat, quan mates, no mates més que el gos, no mates allò que realment que dins del cos i que és la persona d'un reu. Verdadera o parla, veritablement parlant. Aquest àurea, aquest interlocutor d'Arjuna, no és altra que, després on ve al final, el teu Krishna. I és el Krishna que l'ha estat il·lustrant, l'ha estat ensenyant, eh, no només el seu deure de casta, sinó tota una sèrie d'arguments, està avorint pas en una manera nova de concebre l'acció, el karma, hi una nova manera de conservar eh, la via de l'alliberament mitjançant la devoció. Aquesta acció d'ajumna, en el camp de batalla, per un mati, amb un demà, serà una acció que no generarà fruits, no generarà karma, ni bon dolent, perquè aquesta acció la fa per Krishna, per devoció al Déu. I, per tant, amb això ja trenca la cadena del karma, del fet, conseqüència, és una acció, els fruits de la qual són oferts com a sacrifici. I aleshores, eh, segons la lectura que se'n fa sovint, eh, aquest en aquest episodio de Balaguita, s'inaugura en hinduïsme la via de la reducció, eh, juntament amb les anteriors que hi havia, que eren la via del sacrifici. Eh, sacrifici, bàsicament, lluit a terme pels sacerdots, accions rituals o frenes a través del foc i la via pròpia d'alliberament de, espiritual dels ascetes ascètes. De, la via és una mena de coneixement psicofísic i que s'ha de relliberar eh, l'atman, del que després parlarem, a relliberar el que som realment, a través d'una sèrie d'exercicis de disciplina ascètica. També això no genera eh, karma o no genera mala karma i comportaria relliberament eh, de de l'esperit, no? la llum que denomenaríem, per fer-ho senzill, animada. Aleshores, eh, aquest exemple de la gàtita, amb aquestes tres vies, la tercera que hi ha una, la de la delusió, és la d'oferir, punta, retre, homenatge als déus que són les deus plàssics de l'hinduisme, diferents dels que apareixien en les vegas, la literatura anterior. Ho poso com exemple eh, de com que hi ha tota una discussió filosòfica dins d'un relat èpic que es fan batalles, i això és típic de la literatura antiga de l'Índia. Per tant, aquestes consideracions primers que volia fer tenen a veure amb la distensió que fem sovint entre religió i filosofia. En el cas de la Xina, que és l'altre exemple que veurem, no és ben bé el mateix, la recepció a Occident no ha estat ben bé tampoc la mateixa, és cert que encara vol dir parlar de filosofia extraeuropea, com no occidental, que és, eh, si més no, poc comú. Encara es parla de religions, tradicions de pensament. No eh, hi ha una etiqueta majoritària que els dins del lloc que no filosofia, en tant que filosofia entenem sempre que és la filosofia original de Grècia i de tradició occidental. En el cas de la Xina, eh, no va ser sempre així. Aquest es que va evitar és bastant fruit del de Abans hi va veure la secció bastant bona, específicament de Confusi, del mestre Cunzi. De els testimonis de la primera literatura, sobretot dels missioners a Europa sobre el pensament xinès, és al contrari. En lloc de dir religió o superstició i van ho ho reivindiquen com a model sobretot a l'illustració. Eh? A la l'illustració, quan veuen que Confuci era un mestre moralista, un mestre que assenyava ètica, amb una vessant també política, i que això no, no comportava el llast de, de la religió que sí que encara eh, doncs hi havia a l'Occident. Està eh? una mica aquest contrast, específicament Volter no? és un dels filòsofs que elogia als xinesos que la moral, diu perfeccionada i la saviesa social i política. Volter eh, i altres autors de la il·lustració utilitzan la Xina i Confuci, en particular, com a pretext per les crítiques a les institucions polítiques europees i a, a, a, al paper de la fe enfront de la raó que encara dominava el parlament ritual. No. Tant el judici sobre el pensament xinès no ha estat tan dur en totes les èpoques com ha estat la L'interès del pensament ingri és d'antic, eh, però sobretot es dona entre filoles orientalistes que volen doncs, traduir i una com a lliure literatura, però no l'estudien tant des d'un punt de vista filosòfic o no en un moment, sinó en el temps. Aquí hi ha molts aclariments que vull fer d'entrada per aproximar-nos a aquestes tradicions de pensament. El debat és complex i no hi ha una única solució, però com a premessa per avui podem acceptar que hi ha filosofia fora del confin de la tradició occidental, que hi ha filosofia a la Xina, a la Índia i al Japó. I si partim d'aquesta premessa, doncs entendrem tota la resta que ve a continuació, no tant com a Únicament, i això és el que a aclarir, des del punt de vista de la filosofia tal com s'entrada a Occident, sinó una definició més àmplia on es poden canviar aquesta altra manera de entendre la filosofia més com a forma de vida i que inclou aquests elements psicofísics transformadors i que nosaltres hem anomenat o hem reduït el camp de la religió i que aquí no sempre es pot aplicar taxativament. Aquesta era una mica manera de les meves consideracions. I la segona té a això que s'ha enganat, i segurament no hauran sentit a parlar, l'era axial. L'era axial, el eh, Jaspers, el filòsof alemany, va parlar en una de les cinc després va sortir tot un debat, i no tothom està d'acord eh, que existís aquesta era axial, però si més no, eh, com que compren diferents segles de diferència d'un lloc a l'altre del la planeta, doncs, ben bé no es pot situar en un punt concret de la història de la humanitat. Però la idea de reacció ens serveix aquí avui perquè suposa un canvi, tal com ja és per suggerir i després d'altres després d'ell, un canvi de mentalitat. Marcaríem, si acceptem aquesta categoria, un pas entre allò que es pot anomenar un cosno-homocentrisme, a un antropocentrisme. Per dones, el antropocentrisme és una de les tradicions més antigues, les cultures arcaiques, on el cosmos eh, vol dir que està format per formes eh, naturals, espirituals, vives, un cosmos animat, un cosmos en el que es creu que doncs, l'ésser humà en forma part però juga un paper eh, relativament menor en importància a aquestes forces de la natura que són les que governen eh, aquest cosmo. Les cosmovisions tradicionals dels pobles sense escriptura són, precisament, les que encaixarien eren... bé en aquesta definició del cosmocentrisme. Per què? Perquè representen allò últim, allò misteriós, allò que no s'intenten, com a una font de vida, la font, precisament, de la vida. I faren diferents emocions, i més que intentar representar aquest misteri, en aquesta font de la vida, parlant d'allò que es materialitza o es concentra, concentra en una energia en diferents llocs i a partir d'aquesta energia qualificada de sobre humana, éssers humans, la onda, els animals, els objectes, tots aquests uns susceptibles de concentrar i donar també aquesta energia. Es podria dir que eh, aquests pobles sense escriptura, amb una cosmovisió, com deia, concienteista, retengut de manera natural gairebé a la naturalesa, perquè la possibilitat espiritual és la possibilitat animada i una força que domina els estats humans. Clar, això seria les cultures arcaiques, es va desenvolupant progressivament, ja ho sabem, doncs, altres formes de d'ultra o altres formes de creença que intenten explicar el misteri, com voler la vida, quines d'origen, i eh, es desenvolupa el que s'anomena els i polteïsmes. Seria no tant en la qüestió de passos successius, però sí que es pot comentar que hi ha aquestes creences doncs, tant a l'antiga Índia com a l'antiga Grècia com als llocs fonacionals on ha sorgit en diferents focos la filosofia. El ja que, en el cas de Grècia s'havia intentat desmarcar d'Almita, en el cas de la idea no sempre està tan clar, sempre han quedat vinculats. En aquest marc, en aquesta promoció de l'antiga, allò superior la representa com a figura, figura antropocomorfitzada, sovint, i s'establissi una relació personal. Aquesta figura eh, s'assembla amb l'és humà i per tant eh, la humanitat va cobrant més relleu. Però en aquesta nomenada era acciar antropocentrisme encara més evident, pel que s'ha anomenat un canvi de consciència una consciència tan de vegada més centrada en l'interior dels individus. Pensem, per situar-nos, que és l'època dels presocràtics a Grècia, és l'època dels profetes a Israel, de lantic israel, és l'època on l'herència també sobrevastra els estratitza, és l'època de Confússic, de Buda, de Mahavira, fundador del jainisme, és l'època eh, de l'Auxo, el taurisme, sorgint a les meves marasines, i és l'època de les opareixals, la Grècia. Per tant, en diferents llocs, en diferents cultures, i amb una diferència de segles abans, no és exactament el mateix any, ni, ni tan sols en el mateix segle, però amb una certa diferència, estan sorgint en diferents punts del planeta, doncs una altra sensibilitat, una altra concepció de, de l'ésser humà que s'ha de relació amb el cosmos. I aquesta eh, s'ha qualificat d'antropocèntrica, perquè totes aquestes creences cosmoteïstes anteriors, però fins i tot proteïstes, ara passen a segon plano el que emergeix és la relació d'un ésser humà en certes formes, en algunes cultures de teïsme i en altres s'expressen a ja, través de discursos i apurament podem dir filosòfics. Per tant, aquest gir antropocèntric, que coincideixen les relacions d'intervació, que ja es coneixen eh, en aquest moment, eh, és interessant per un canvi cultural i de mentalitat, perquè dona lloc a les grans tradicions de la gent a les grans tradicions inaugurals del que seran aquestes grans competències de pensament. Per això, eh, les dues consideracions crèvies que volia fer per situar-nos, una era en aquesta clàssia de la filosofia religió, si s'aplica un moment en el cas d'Àsia i també de l'Índia, i l'altra qüestió era ja, situar-nos en aquest període de l'epoca perquè en aquest canvi de consciència veurem com a l Índia, després a la Xina, sorgeix aquesta nova manera d'entendre el món i la l'expressió de l'ésser humà dins d'aquest món, amb el que l'envolta i amb els altres éssers humans. La realitat última, no? allò que és el principi de realitat, que és la veritat, és interpretada com a llei, com a principi, allò que manté la totalitat del que existeix, oferint-li una altra inconsistència. Això en el cas de la Índia, s'anomena, o l'anomenen, Rahman, d'una eh, manera molt personal de definir, i ja no eh, tant com les traduïcions tistes anteriors personificaven diferents forces de la natura, sinó que ara ja és més enllà de la natura, no? el com que està més enllà per sobre, perquè és el principi que l'origina. I eh, el subjecte interior, allò que es en aquest camí de consciència, si acceptem la categoritat de la diversió, és el eh, jo mateix, el si sí mateix, profundo, que aspira a identificar-se amb aquest principi de realitat. Això seria, ràgim, el que ensenya les compareixades. Què són les compareixades en reciclament? Les pareixades també s'anomenen Vedanta, és a dir, final dels Vedas, perquè a la Índia Antiga, la primera tradició, el primer corpus literari, primer oral, després de prescrit, que recull les antigues creences, ser dels corpus més antics de la humanitat, són els Vedas i els veles comencen a compilar-se, probablement en voltant de 1.600 abans de la nostra era dels Cap als 600, més o menys, s'acabaria la compilació, i les apareixats seria l'últim afegit-ho, que s'afegia al final. Dels himnes els diferents déus, de, de la natura, que encaixarien en aquesta descripció del cosmoteïsme, es va passant progressivament a una sensibilitat espiritual Eh, interior, com dient, és eixer una mica davant del sacrifici als déus, als forces de la natura, que oferteixen molt bé els primers himnes, les col·leccions de rahmanes, que són un per eh, executar rituals, les aranyiaques, que són altres composicions dins d'aquest corpus bèdic, però hi les aranyiaques, composicions del bosc, s'anomenen, perquè són ensenyants de mestres que imparteixen fonamentalment fora de les ciutats en el bosc i conculmina totes les obeneixats que introdueixen aquesta nova sensibilitat respecte allò que era bàsicament himnes de lluança als déus. Per què? Perquè els déus identificats amb forces de la natura mantenien l'ordre còsmic. Per tant, per mantenir l'ordre cal tenir una bona relació amb aquests déus i eh, la tasca del Brahman, del sacerdot, és duar alternats edificis, els rituals necessaris, per eh, mantenir l'ordre de la natura, polític i social. Les apareixers interpreten aquest sacrifici en un altre sentit. No és tant un ordre còsmic i social com l'ordre personal, el que s'ha de mantenir i el que s'ha de sacrificar. És pel propi individu, el propi jo. I aquí neixen tota la sèrie de tècniques psicofísiques per disciplinar cos i nen. D'una forma de religiositat i d'entendre el món, més col·lectiva, més basada en un ritus del que participa la comunitat com a observadora, perquè l'oficiat és l'articles de salsacertot, es passa a una sensibilitat nova on el eh, mínim de pre-consciència de si mateix, i és el que ha de fer els exercicis per poder alliberar-se de tot allò que l'induisment dic és eh, el mal, és a dir, la ignorància i el sofriment la ignorància en el sentit de no comprendre, no saber o no veure amb claredat qui som en realitat. Aquest moment que dic el mateix, l'autoconèixement o l'autoconciència és el que abans dèiem la bababat gueta, és distingir dins del cos i dins d'allò que anomenem jo de manera convencional, un jo íntim, un, veritable sí mateix, allò que són en realitat, allò que Krishna li diu a Arjuna, eh, no mates perquè mates només el cos, allò serà liberat. I què és allò? La tradició l'anomena Atman. Atman és aquesta essència individual que no veiem però que és dins de cada individual i que aspira a retornar al tot, a l'absolut, al lloc d'un problema. La metàfora que l'explica i sempre s'utilitza és la de la gota d'aigua que torna a l'oceà. És fort, es dissona en allò d'on provenia una vol tornar. A, a, diguem, eh, fora del principi l'individuació, torna tot. Aquesta idea semblat a les organitzats, però això està estretament vinculat a una altra idea que segurament ens hem sentit apagnat, és la idea del karma desmentat abans, i del samsara. Quan al prescí parlava de ultramundaneïtat i mundaneïtat, la mundaneïtat, el món el nostre, el d'aquí i ara, en aquest context Upanishàric, és un món de sofriment, és el món del samsara. Samsara, l'últim cicle, és la de vida i mort. Vida i mort, vida i mort. Per què insassànic? Perquè després d'aquesta vida, que en aquest context no és única, i repetibles, sinó que es pot anar repetint, després d'aquesta vida hi ha una cadena de successives vides. Per què? Com arriba aquesta concepció? Certo que a Grècia hi havia la creença de la metempsicòsia, no? els anys que en transmigraven, però aquí en el Píndio Pareixalica s'intenta donar resposta al problema del mal. Bàsicament, així és com un professor explica, per entendre d'on ve aquesta concepció. Eh, la pregunta és com pot que els justos, les persones que fan el bé, també pateixen On Rau la justícia? Com ens de comportar? Com hem de viure? Si encara que facis el bé, pateixes? I la resposta es troba... Estàs ara pagant allò que vas fer en la vida anterior. No per les accions actuals, sinó per allò que vas fer prèviament. I d'aquesta manera arriben van articular tota aquesta idea de que hi ha una llei inexorable, una llei còsmica, que és la llei del karma. Karma vol dir acció. I que eh, cada vegada que actuem, segons aquesta llei, cada vegada que hi ha acció hi ha efecte, hi ha conseqüència, hi ha uns punts. Que si no es recullem ara, es recullem més endavant. I a partir d'aquesta idea, que al principi sembla si una resposta al problema del mal i sembla una resposta doncs, que dona una certa esperança, perquè explica el perquè no és primer, a la guerra es va anar veient com una condemna. Això vol dir que haurem de patir només en aquesta lliure, sinó una de altra, una de altra, una, de altra, una de altra, i vés a saber fins quan. I d'aquí la noció que també s'elabora i que pren força d'alliberament me Aquesta gota d'aigua tornarà a l'oceà i deixar de patir. Aquest adman dins de, del nostre cos quedarà alliberat, finalment. Com? Abans que parlava de la petita, m'he parlat de la via del ritual, dels sacerdots, aquells ja buscant la, la voresa, mitjançant les seves tècniques de purificació, el coneixement dels veides, la reciclació, la via pels ascentes, aquells que ho abandonen tot i semblant el cos i que es dediquen a, a buscar coneixement salvífic i a través de la devoció. Aquesta altra via que ofereixes és el fet de l'acció de... o sigui, a la forma de Krishna o a dels déus clàssics són de hinduisme. No, no. El cas és que tota aquesta cosmovisió el que ens indica és que es busca, com ens hi va al principi, recordeu els dos sentits de, de la ultramondanitat, es busca d'una manera perpetuar la pròpia vida més enllà de la que està aquí i ara, però també es busca d'altres sentit, donar sentit en aquest món, però s'acaba discutint que no és en aquest món. El sentit últim està fora, és transcendent, és absolut, és brahmà. Aquesta és la resposta pariçàrica. en l'extra doble visió de la altra modalitat que eh, esmentava en el principi. En canvi, ara anem a la Xina, que una altra resposta, amb una fosmosa totalment diferent. Però no oblideu aquesta pariçàrica, perquè al final, quan he dit que parlarem un breu apunt sobre el Japó, recuperarem aquesta idea per veure quina és la resposta a la rèplica que hi dona el Buddha. És veure de tradició tirotoxa respecte a la Bèdica o al hinduisme. Ara, aixina. Aixina hem de partir que no hi ha tant una concepció molt elaborada antigament de l'individu. Més aviat es planteja prioritzar sempre el grup la de la col·lectivitat, no hi ha tant pensaments que no hi ha un centre. I en què hem anat a aquest llibre anturusèntric, que sí que clar en el pensament confucià, no és tan clar en altres tradicions eh, com la taoïsta, de la que volia parlar, però tampoc tant del taoisme sinó una herència que recull. I és una herència molt antiga que té a veure amb... Els, un dels textos fundacionals, el clàssic dels canvis o de la mutació, que diguin. Així com hem desupareixat, hi ha aquesta equació entre l'esperit individual, l'armant allò que són del propri i l'esperit del món, l'armant de la totalitat absolut. En aquest cas, la pregunta que es fan o que es planteja és diferent, perquè el món, la realitat, D'entrada, s'entén com una transformació constant. O si sigui, La realitat és eh, per si mateix canvi. És concebuda no com a lloc permanent, etern, que serà per sempre de la mateixa manera, al qual un aspira per sortir d'aquest món canviant i de sofriment, sinó que, al contrari, la visió que, que a partir del llibre i més com s'ha d'entrada en el vinyin, es pronuncia si més la Xina, i es coneix més a A partir d'aquí llibres dels canvis i de les mutacions, es pot dir que totes les tradicions de l'examen pràctic xinès heretan d'alguna manera aquesta visió de l'actualitat concreta canviant en perpètua transformació i moviment. El tema central d'aquesta obra és el canvi, el transfús del temps. I penseu que a la Xina antigua no, no es conceptualitza el temps, com la tradició occidental, com que el com homogènic, abstracte, neutre. En la tradició occidental s'elabora el concepte del temps i l'espai com a categories del pensament, hem d'esperar a la teoria de la gratuïtat per parlar del contínuo espaciotemporal, perquè sempre és que un temps no està espai de l'altre. En canvi, a la Xina des d'un primer moment no hi ha aquesta percepció del temps en abstracte, sinó del temps lligat al moment, a l'ocasió. I també pensen en la duració. Per tant, eh, no pensen ni en termes abstractes i genèrics, sinó concrets lligats a les estacions, al pas del temps cíclic, al pas del temps que mostra el canvi estacional. No pensen eh, en una categoria abstracta, sinó en concret aplicada a l'experiència mateixa que tenim el dia a dia, com nosaltres mateixos canviant els nostres hàbits de posar el temps que fa, la manera de vestir, la manera d'actuar. Això en l'antiguitat encara de devia ser molt més visible que ara, que tenim altres mitjans per un moment. Per ajudar-nos a fiat el clima. Però les estacions són una el model i per tant el model de pensar el temps és la natura. Ens en aquest clàssica que que presenta a la sèrie que recuperen eh, les presencialistes, l'existència humana es veu com part d'aquestes transformacions que canvien perquè el transcurs del temps és inherent al món. És el ret més característic i, i més, diguem, més significatiu. Que pensem des de la nostra tradició central com sempre s'ha encercat principis eterns, fixos, eh, universals. Pensem en Plató, no? la realitat ha de ser en com que podem conèixer i no opinar. Ha de ser una veritat fixa. Aquí d'entrada s'accepta el canvi com a part constitutiva del món i de l'existència humana. Però la singularitat d'aquesta obra no està en aquest reconeixement de la transformació del canvi, sinó com ho expressa. No ho expressa paraules ho expressa en línies. Traça unes línies, una recta, una dividida, partida, línia, línia continua, línia dividida. I amb això es usar trigrames i hexagrames, que segurament ho he en una ocasió. A partir d'aquesta matriu, l'Obra desenvolupa totes les combinacions possibles d'aquestes línies i fa una, una lògica. La lògica que la ha és el moviment entre yin i yang entre el principi masculí i femení. O sigui que canviar aquestes transformacions van seguint un ordre alternat. O sigui, imposats, complementaris que es van un eh, seguint a l'altre. I sempre en constant transformació. Un tendeix cap a l'altre, predomina, es torna a l'altre. Això serveix d'equilibri. Aquests de són interpretats com la polaritat del cel i la terra, i un ombra, masculí femení, extern intern, d'un i d'un, etcètera. Totes les polaritats, polaritats. Però no polaritats en aquest sentit de divisió, un davant l'altre, com a contraposats, sinó com a complementaris. Bé, se suposa que hi ha unes trens formacions, de vegades lentes, impossibles, però que sempre estan esdevenint, sempre estan eh, tenint lloc. I es pot dir que l'ombra que intenta és estudiar aquest ritme una, una atenció particular per tal de que la vida humana eh, pugui reflectir. També després estar basada doncs, en tècniques endevinatòries per veure quin serà l'estim. Perquè com que totes les combinacions possibles són recollides, és com un model de greve d'acció. D'acord amb aquest eh, estat de coses, com puc actuar de manera favorable d'èxit a en aquests dos els distraços, línia contínua i discontínua, tota aquesta obra reprodueix o intenta educar la dinàmica de la realitat i diferència, la relació entre unitat i multiplicitat, el que després expressaran filosòficament altres tradicions de pensament. La realitat com a dinàmica en constant contrast, en oposició però com a correlació i transformació. Bé, eh, eh, per què això és eh, tan important? Perquè la transformació és d'on prové en el pensament de l'antiga Xenia, eh, sense discontinuïtat i sense cap mena de misteri, eh, que en què un sol sinograma expressa' com a Xenq, que vol dir tant eh, néixer com vida, viure. La vida i el naixement provenen d'aquestes transformacions. Eh, eh, eh, el versament d'així xinès, doncs, opera a través d'aquesta idea i de la noció d'energia vital, allò que s'anomena xi, eh, en japonès ki. Aquesta energia vital circula per tot el cosmos i d'aquí la continuïtat, perquè circula no només eh, per per tot allò que té vida, sinó també per a allò inanimat. En allò inanimat està més condensat. En allò... Perquè eh, no és purament espiritual, ni purament material. És entre dues coses. No se separa material i espiritual, en aquest cas. Per tant, tots els éssers vius i inanimats estan dotats d'aquesta energia, ki, o chi. I tant plantes com animals com éssers humans comparteixen, aquesta energia que flueix seure. La visió del cosme no és existàtica, és molt dinàmica i molt eh, canviant. Per tant, eh, la visió del món no és que està format per un conjunt d'objectes, sinó, més aviat, un conjunt orgànic de processos. Un procés que està continuament canviant, és a dir, del... l'energia eh, vital, aquesta energia, flueix segons aquesta lògica binària, que hem dit de les condensació i radifacció, inspiració quan respirem, expiració, tots aquests canvis al dèvix que vèiem abans. I això es veu eh, en clau cosmogònica en el clàssic taoista del Tao Te de King en un passatge que diu el Tao, que és el curs, la via, genera l'1. L'un la unitat, genera el 2, el 2 genera el 3. El 3 genera tots els éssers, la multiplicitat. Per tant, aquesta és la resposta o la interpretació cosmogònica de com eh, d'aquest tau sorgeix la unitat que després la multiplicitat. Aquest tau, per tant, és previ a la unitat, fins i tot. No és l'1 el primer principi, sinó aquesta base, aquesta matriu que ho acui tot. De manera que en aquests fenòmens que es van succeint, a més, interpreten el que anomenen els cinc agents. Si això ho comparem amb la teoria dels físics grecs, que eh? deixen de pensar els elements d'una manera bastant eh, original, aquí es pensen en clau d agents d'acció. Aquests elements, aquests agents, es van generar uns pels altres i mantenen relacions doncs, això de domini o de generació o de domini. Però sempre estan actius, un sobre l'altre. Bé, s'ellabora tota una sèrie de correspondències a partir d'aquests elements que després tindran una introducció tant en la medicina xinesa, la medicina tradicional, com en totes les tècniques psicofísiques que es desenvolupen eh, el cultiu eh, espiritual i de la, la anatomia, la fisiologia, les relacions socials i polítiques, les prediccions de l'oldevinació... Eh, en, en termes fisiològics, els cinc sentits, les característiques de, del cos humà, tenen una correspondència en aquestes taules que s'elaboren amb tota la resta de fenòmens que s'esperen desenvolupant en l'univers. I aquí podem veure també la eh, continuïtat de la vida. Si sí, en la visió parcial de cada continuïtat venia d'una banda en la clau del samsara, en determinable cicle de vida, mort i mort, i en, el clau, en la clau més metafísica simplen en la continuïtat espiritual entre Brahman i Atman, aquí la continuïtat és una continuïtat en el canvi, en un temps sense principi ni fi, perquè no té un origen. És un món concebut com un perpètol que es demani. Aquesta noció també ens ajuda a veure com a la producció occidental ha perdut una imatge molt dualista de la realitat. D'una banda, eh, i de l'altre l'ésser humà, matèria i energia o ànima o esperit. De l'altre tenim la ment, de l'altre el cos. I es veu tot integrat. Estan integrats perquè formen part d'aquest procés. La idea d'aquesta energia aquí és pulmonista, és el únic principi que compartís en tots, tots els éssers. I es és va, doncs, eh, començant o clarificant en funció de dels éssers que la contén. Els éssers humans tenim, des d'aquest punt de vista, aquest, així, aquest, aquesta energia vital eh, terrenal, però també refinada i purificada com les éssers espirituals. O sigui, entre els dos ports de la doble tendència. Així com les roques o les plantes no tenen seva energia general com estan, els éssers humans eh, estan més subjectes a, a canvis perquè constantment ens deixen ens eh, influenciar per tot allò que ens envolta. I d'aquí eh, sols és la idea de que cal cultivar-se el mateix, cultivar el que som, i per tant, perfeccionar-se i deixar que aquesta energia que ja hi és flueixi també a través de nostre. Si no, no I l'escola que millor fa ha elaborat aquesta idea, el seu taoisme, tot i que després també els neoconfucians, influïts per el i el taoísme, també la resumen un eh? pàgim. Però, eh, d'entrada, són els taoístes els que parlen més d'adaptar-se a les seves adaptar-se al curs natural de les coses. No eh, posar obstacles, deixar que aquesta energia flueixi, perquè viurem més en amonia amb el ritme canviant del cos sempre eh, posant assistència Això ens fa rígids i ens fa doncs, poder tregar-nos. La imatge que posen sempre és la de l'aigua, que és flexible i s'adapta tot a cada recipient. O l'adomnador, que quan neix doncs, és molt maleable, molt flexible i poc a poc és amb l'extensió. La idea és deixar que l'energia circuli. I això després té moltes aplicacions agressades, no? la pintura, no només el nas tindries psicofísiques, com a Xic, i etcètera, sinó també millar la pintura. El pintor ha de canalitzar aquesta energia, trasmar-la a través del pinzer, i ha de deixar, per tant, les tensions fora. És el canal pel qual l'energia circula. Veiem aquí doncs, que hi ha aquesta continuïtat de la vida perquè els taoïstes composen que normalment aquesta continuïtat no la veiem, perquè únicament pensem des d'un punt de vista illimitat, el nostre. Projectant els nostres llibres la nostra manera d'entendre les coses, eh, bé, en el que és la forma pròpiament humana d'afrontar-se les coses. I no ens veiem a nosaltres mateixos ni veiem eh, la realitat com és, perquè eh, estem massa necessitats o massa reduït a la tradició a que no és el futurista. No ens imprenem com a part d'aquests flucs, d'aquests flucs que estan d'aquests flucs que estan constantment transformats. Intentem no només retenir les coses, sinó també intentem eh, sí, sí, sí, sí. pensar-nos com, com que el camp està fora d'aquests flucs, com a coses perquè som part, és com adoptar una mirada eh, purament separant-nos de tot de tenir, sustraient-nos, quan en realitat estem dins, som una part d'aquesta realitat. Fins i tot en el cas de pensar la vida i la mort. Des del punt de vista taoista, si pensem la mort com el final de la vida, ens estem equivocant, perquè la vida continua sense nosaltres. Eh, pensem que això és una limitació, les vos expectativas, tant de les persones que esm que ens configura quan en realitat no entenem que la vida ja era abans i serà després informarem part dins de la natura. és tot ques manso en la nostra classe us molt bé i parlar doncs, en tota una sèrie de metàfores de com serem planta com serem animal, no en el sentit de la metamorfonsi sinó de que són part daquest tot som part de serem part de la naturalesa, internaque, vida, i la vida, per tant, no pot mai, perquè és sempre eh, vital. Seria una contribució que hi ha massa. La persona retorna a la via, al curs, al tau, una volta a l'oceà, aquí torna aquest curs de les coses i forma la part de l'herba, de l'arbre, la, de dels ocells, de tot el que t'han vist. Així, eh, si sí, entrem amb aquesta perspectiva, deixem d'entendre'ns el nostre ferm i punt de vista i podrem entendre'ns com a part d'aquest flux de transformació del cosmos i serem lliures, sense la por a la mort i sense una experiència limitada del món. Aquesta és l'única la segona visió, no? la de la Xina que m'he presentat. I ara anem a un punt final, l'últim, que per, per d'això del de, budisme japonès, budista, en com, eh, d'una banda, el budisme japonès, en particular l'escola del Zen, veuen la tradició índica. Buda ja dona una resposta a la supereixatge, a aquesta espiritualitat basada en la unió entre l'Ebrahaman i Adman. Aquesta és una de les fontes basades del budisme japonès. El missatge del Buda el elaborat posteriorment. I el Buda el que diu és que no pot admetre la idea de l'atman, d'aquí quelcom essencial en l'interior de l'individu que, que, després de la mort, continua en periple en les diferents reencarnacions o renaixements, diu que no pot admetre perquè no en té experiència. No és per com que hagi experimentat. Per tant, com que això m'ajuda no a erradicar el patiment, millor deixar-ho davant de d'aquesta creença de, subaneixats de l'antiqui hindúisme i eh, entendre el jo, el que són com un conjunt d'agredats provisional eh, que eh, s'hi sonen en el món. Però no posa l'accent només en la dissolució d'aquest joc provisional, sinó en la relació d'interdependència entre tot el que existeix, entre totes les formes de vida. I això ho van desenvolupant les escoles budistes posteriors i quan arriba aquest eh, pensament ja promès, trobem, eh, per exemple, al segle XIII, el mestre Zeng Dógui, que recull idees molt semblants a la cosmovisió xinesa que hem vist ara, del taoisme, però alhora és un autor, un pensador budista. I ell posa l'accent, d'una manera bastant semblant, semblarà el que hem dit de Xuanzo, en què eh, a la nostra consciència no li agrada gens la inestabilitat. Aquest canvi, i transformació constant, eh, eh, podem admetre l'estabilitat del món, perquè de fet, la nostra experiència ja ho demostra que nosaltres mateixos anem a canviar les coses que ens envolten, etc. Però diu bé, que ens agrada més l'estabilitat i per això jo que anem a dir jo ho intentem fixar, ho intentem I no entenem de en realitat de és no, un les no és una cosa, sinó que és un procés, no un esdeveniment. De fet, quelcom com està sempre canviant. Una cosa inestable, sense ubicació fixa, això és el que som i això és el que és la vida. Per això, jo, la ment, tan aviat com ho troba, un esdeveniment o quelcom al que ha de fer a partir d'aquí ho eh, fixa i comença a elaborar sobre allò. És com una cosa que no podem evitar. Examinem allò, i transformem, i tots aquests processos, en japonès, de paraules és goto. Totes aquestes és un convertiment mono. Bon. Mono és una cosa fixada, l'objecte. El procés, l'anàigem, l'identifiquem i el eh, donem com si fos una instantània, una imatge fixa. I a, a partir d'imatges fixes entenem la realitat. Anomenem les coses i ens sentim en moltes objectes. I quan en realitat, tot això està sempre esdevenint. No? D'acord amb aquesta idea del flux de contínu que hem vist abans? Per això, eh, si volem interactuar amb la realitat d'un dògen, hem de manejar aquest desig d'estabilitat i atrever-nos a moure'ns amb el moviment. No? Deixant de banda l'essència per el verd, l'acció. La substància per la funció. El nom té gramàtica pel verd. Passar de ser un subjecte gramatical a uns predicat, praticats. Seria com fer l'actitud el... de sart, aquesta visió del coto en diferents àmbits. La transició de passar d'un observador neutral que se situa al davant de la realitat fixada i intenta comprendre, de manera distanciada i neutral, a involucrar-se i sentir-se part d'aquesta realitat. Donem... Eh, quan va escriure una obra important pel Xobovenzo, no se sap si per ell mateix o pels seus deixèvoles, durant anys va quedar l'obra tancada en els monestirs de Zen Soto, al Japó. Però ja al segle XIX i XX comença a despertar interès als colòsops i trobar una obra que poden menar en aquest sentit eh, que menem tatalans i friúmetes, que era un mestre espiritual, un mestre monistat zen, però alhora es engrupa tota una en torno a la qüestió del temps. De fet, ell crea una paraula en japonès és uji, que vol dir ser temps. Alguns treballen per moment existencial. I què vol dir, eh, d'acord doncs, amb la Concepció que hem comentat abans, que no hi ha la certa banda i el temps per l'altre, sinó que el temps és de bé ser. Sí. I nosaltres en duem el compliment. Som nosaltres que de a partir de la nostra, de les nostres accions. Doncs, eh, arribar a entendre que això s'espera no en el temps espregit o separat del que stem, és a cada moment. I això aquesta idea de Doven de entendre als mol participants dins de i no com a observadors distants, estan el, el, elabora a partir de l'expressió expressió que en no algú dins és ta-ta-ta, de ta, ta, les coses que són tal com són, doncs el elabora tota una descripció molt altra que bàsicament ve a dir que el jo, allò que som, que diríem en el títol de la presentació d'individu, no és el com que s'ha situat darrere i observa el món, sinó que és una forma d'autoconsciència de la mateixa realitat. Si La realitat està l'autoconscient a través de nosaltres. I nosaltres som, si una perspectiva més del món. Per tant, és com podem conèixer la realitat si no en som part? I dius que en som part, però som una part que, com que no pot sortir-se'n, per contemplar-nos de fora, eh, ens obvivem, intentem que aquest, s'ha necessitat per per d'estabilitat, però en el fons no són sinó una perspectiva més entre altres. I aquestes altres inclouen la de la pedra, l'herba, l'entramundo, l'animal, la planta, tot, tot en la realitat. De la mateixa identitat, situen en un plànol gairebé d'horitzontalitat l'ésser humà, no privilegiat, no és eh, part d'aquest antropocentrisme que comentàvem abans, sinó que aquesta visió, en canvi, el que fa és rebaixar d'alguna manera. Rebaixar tampoc seria la paraula, eh? no, no significa, però tampoc situa en un lloc de superioritat la vida humana respecte a de transformadoria. Al contrari, es plantegen tant el xans com Dogen, que si ens entenem com part d'aquesta realitat i d'aquesta vida com la resta d'essers no patirem tant i, i tampoc ens distanciarem tant del que realment som. Diu Dogen, només som figures d'aquest món que s'estén en totes les direccions. Com se sap que hi ha aquesta possibilitat d'accelerar real tant com és? una lluita verdadera de la que fomentem part. Diu-se que és així perquè el meu el eh, no tal com soc apareix juntament la amb el món sincer. I sé que no és un jo separat de tot el que dius El meu cos ja no és un jo un jo aïllat. La vida es porta endavant en el pas del temps. La vida és la... el que diu que... Difícil d'encapsular, ni tan sols, en un moment. Bé, doncs, des d'aquest punt de vista, el que està fent Dogen és recollir aquesta idea que ella expressa en Buda de la impermanència. Tot canvia, tot és transitori, això ens fa patir perquè volem ser temps, volem aquesta ultramundaneïtat que comentàvem al principi, i s'ha d'acceptar aquest canvi, aquesta transitorietat. Però a diferència de la idea eh, a la Índia original de Misha Jalbuda, quan passa per a la pràcia oriental, aquesta idea de la transitorietat, de l'existència, de la impermanència, que tot canvia, cada vegada es veu d'una manera més positiva. Excepte aquesta influència que hem comentat en clàssic xinès del xing i del taoisme. Per tant, quan arriba al Japó sí creia tota una nostàlgia davant de la velocitat i del pas del temps, per això la nostàlgia imprennada d'un cert optimisme, perquè és una acceptació gairebé estètica del pas del temps, de detenir-se a contemplar. Cada moment és únic i repetit. I per tant, val la pena viure en plenitud. I aquest és una mica el missatge. Així com Buda reconeix que hi ha un món més enllà del canvi, d'aquest canvi, l'alliberament només depèn de l'acceptació d'això, de resignar-nos, en Zepco eh, se li dóna una mica la volta la idea i ensenya a assumir el valor positiu que té eh, aquesta transiculitat i impermanència celebrant la fragilitat de la bellesa i de la vida de la creixent. Aquesta renaissance, no, el carrer del Cilere, que cau de seguida un mes col·lí, ha d'intensificar el nostre reconeixement en lloc de despertar un desitge nosaltres de continuar sempre. De fet, en lloc de com si fóssim eterns, ens diu el eh, Yoshida Kenko que el més treuat de la vida és la seva incertesa. I un filòsof japonès del segle XX, Yoshida Nikeiji, ens diu que en la ben de viure amb la consciència de que tenim sempre els perros plantats en el guai de la mort. Oscillant entre eh, la niïllitat i anant cap a la niïllitat. Però l'entra, en aquest moment, sí. És, és que en la vida potser. pot arribar a cada instant per la seva plenitud. Gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Adéu-s. No, no, Escolta, no ho ha fet coses, però ho comentem, si voleu ver passos. Jo tinc una pregunta una mica així genèrica, que sé que a cada cas va la única, però en general és... El, el sentit de comunitat, potser que aquí tenim més com a eixos polítics. A, a, com queden aquestes tradicions? Sí, exactament és, és, és, és, és, és diferent en cada tradició. Sí. i dir molt de passada que en el pensament xinès, sobretot confucià, però hi ha els primers testimonis de eh, l'escriptura que hi ha. Així com es veu que hi ha una desatenció cap a l'individu, pensat com, com allà, no hi ha tanta tendència a pensar en un com ser autònom, on ha un pensament molt centrat en la idea del jo, o sigui que sí que és a la Índia i en les expressions musicistes, el que cobra importància és la col·lectivitat. D'entrada es veu que el ser neix en el sí, de la família i formar part d'una comunitat d'entrada quan ve món. Per tant, és un esser social. I això és el que destaca la sobretot confusió. I tot això ha tingut un... Un que dure fins als nostres dies a l'Asia Oriental, no només a la Xina, sinó a totes les cultures perpèriques d'influència eh, social que té de tota l'estasiàtrica, Corea, sobretot, però també Japó. O sigui, la importància de la prolectivitat. Hem una mica al segle XX per trobar filòsofs i amb un que el japonès, el Suji Tensuro, que diu que potser s'han accedit a l'Àsia a donar més importància a l'inogrupa prolectiu, i més a l'Occident, a l'individu. És molt concret com autònom, lliure, que autodetermina i que sembla que és cap autònom. De nou, l'existència humana eh, usina entre l'entre, el entre, que té l'intermig, entre l'individu i la societat. Són socials i comunals, però també tenen una part pròpia individual. I això és una mica que placer es tenia. Però, de fet, confucir no només parla de, de la família, dels valors, les virtuts lligades a la vida familiar, sinó que això s'estén com a metàfora a, a la comunitat i a l'Estat. I a, en tot el pensament polític xinesa, aquesta idea, no, no només xinès, tot asiàtic, de la nació com a gran família. I el cap, el governant, com a operador, és el pare, gairebé tutelant els fills. I això, en les màquines asiàtiques, encara es vigent. De fet, un dels debats ja en el sobre els drets universals, els drets humans universals, era que no referíem prou en aquests valors eh, confuciants de la col·lectivitat. Cèrquera, sí, no hi ha individualistes Tant això se'n mossega no? fins als nostres dies. Però a l'Índia sí que hi ha un pensament polític eh, de gaire diferent i bé, hauria d'analitzar molt no? bé. Però, així com tota la discussió, per centrar-me en què hem parlat d'ingüisme, sí que privilegia aquesta idea d'illigualitat, en tant que, que en principi d'illigualitat es volumia un tot. I això, que té és una, una de les actures polítiques que té, és l'acceptació de l'error que t'ha tocat en aquesta vida. Per tant, l'immobilisme de la societat de castes m'ha molt lligat amb l'ingüisme clàssic, amb l'idea de castes en lloc possible per la societat, cada casta té un d'arma, un deure que acompanya, i això ha fet la... que hi hagi abut relacionament amb un sècter budisme social. Per tant, moltes teories polítiques es complessin a aquesta postura. I en el cas del budisme sempre seria li ha criticat el desinterès la política. I això també també ha canviat. Hi ha moviments de budisme compromès, que han transformat la societat i implicar-se en política. Però, tradicionalment, és una via monàstica de la decisió de, de renunciar al món. I, a poc a poc, es va desenvolupar un punt de vista més altruista, que és, no s'entrada tant en, la pròpia, en el propi llibreament com en les el, altres. Això és més el desenvolupament la ja de la, la segona ganglionista, que són aquests llibres. És, en aquest cas, comença a haver una implicació més clara en el món, en la societat i d'aquests de pocs desenvolupaments en el públic. És que no, perquè una sensació com que queda una de la idea d'aquesta sessió, de trencar, és que aquí agafem una mica el que volem, no? El, el, el asiàtic, les semenes hi ha, això m'agrada i ho faig, això també. I aleshores la manera per desmuntar que, que, que, que si aquest tipus de pensaments aquí és justament anar a criticar doncs, coses que potser no tenen a veure amb la, tant amb la tradició que es vol agafar sinó amb la decisió de la persona. Sí, sí, M'explico, sí. per, per donar l'executació que ho entén. Bé. Si algú que pugui agafar un cosa més hinduista d'aïllar-se del món i fer veure que no, no? Que, que, que, no, no hi ha res que l'afecti i que no, no s'implica comunitàriament, si només s'agafa això, Sí, des d'aquí, només veiem això, diem una anduïsta, avui, que la tradició endoïsta no m'agrada gens, no? I llavors, bueno, a aquesta tensió una mica també... Hem... Sí, és cert. I, I per les dues bandes, perquè quan presentem el pensament asiàtic, dic, i jo mateix ho he fet, perquè es parlava avui, aquí a Occident, fem això, fem això, fem L'Occident és molt complex i hi ha molts pensadors... Potser és per no? És el pensament hegemònic en un llarg moment. O abans, per exemple, he dit que a partir del de 9 XIX vas fer aquesta lectura. Sí. Clar, perquè no pots estar tot a l'escompatitzant tant com vols comparar, però efectivament caiem en això, no? en un orient místic i un occident pragmàtic individualista, i no és, mi... no és aquest el cas, no? és molt més complex. Però certament avui per parlar sobre l'individu i ja, la utilitat de la vida, potser no m'he fixat tant en la política social, sinó en la vida en sentit més català, la realitat i quin és el lloc de l'únic d'aquesta realitat. Més canviar, no més eter, segons l'òptica de les tradicions estudiades o examinades. Jo, de les tradicions on es veu més clarament en un cas a l'Occident. Perquè l'idea mateixa que dit abans, platònica ha marcat molt tot el cas de l'Occident. Quan va dir la filosofia europea que s'ha una nota a peu de pàgina al plató, sí. doncs potser exagerava. Però és cert que hem tingut aquesta tendència, no? pensant en buscar el comestable. No? Com, com... En no senyor Vines es munta tot això, però bona part de l'exemple occidental eh, busca eh, generalitzar, generalitzar allò eh, que és particular en les accions. I busca allò fixa, l'ésser, el fonament. No? Aquests conceptes fa referència a una imatge molt estàtica no? de la realitat. I quan... un amb textos antics, a la Índia o a la Xina, hi ha un cosmos molt més dinàmic i un paper d'individu molt menor, molt més eh, incertat dins aquest cosmos. Una... La perspectiva de Xuanzu o de Dogen és molt radical. M'hi deuen compartir la majoritat de menys. De fet, els textos, a més, són molt paradoxes. I aquí sí que penso que la raó. Per contrast, doncs, són les figures que traiem l'interès propi i perquè també introduixen perspectives noves dins la tradició filosófica, dins Però cal dir això, no són representatives de tot el pensament i de totes les escoles de pensament asiàtiques. So, són els que més criden l'atenció no? i per això els recomano. De fet, quan he triat les Upanishads, també dubtàvem, perquè S'apusa sempre als orientalistes, als estudiosos occidentals, de, de triar sempre, eh, per representar el pensament de l'Índia, no només les sinó la lectura que fan de les Upanishads, l'Escola Vedanta Advaita, que és una escola, que ja, encara, una escola dualista, no hi dualista, no però és una escola que, entre els primers sanscritistes, era molt valorada perquè realment hi ha les antípodes, no? Ho era molt diferent, de bona part de l'organitzament occidental. I, clar, acabem caient en l'exotisme. Només allò que és més diferent. I ens hauríem de centrar també en allò que compartim. Sí, sí. Potser és quan ja tinguem més no planitzat això que la filosofia asiàtica és també filosofia i s'incorpori més en els plans d'estudi i hi hagi més traduccions. Ara hi ha traduccions molt en un sessin no? D'una obra no col·leguda i ha bastantes versions, però falta molt per traduir doncs, quan bueno, el conèixement sigui més, més complet, segurament podrem fer-ho amb això, això. Però ja i ja haurem definicions de felicitacions <laughs> reivindicar diferents aspectes no? més esclavos. D'alguna manera, com més científics ens doncs, tornem. Abans, o sigui, des d'allò que, que hi ha una part que, que aquí ubiquem més de la mateixa com a religiós, llavors no ho portem. Com més desatenguem des d'Occident des aquest, aquest conjunt, menys entendrem en les relacions de pensament geològiques. És que avui dia si això és tot més uh, occidentalitzat. No? I de fet, uh, canvia no? del context de la Índia, la Xina o el Japó. La Índia, d'una banda, perquè s'ha colonitzat, no? s'ha colonitzat. No? que han adoptat el britànic i de fet ha sorgit tot un moviment de d'indubitat per buscar entendre la pròpia tradició des dels ulls dels britànics, no? una bona manera per semblar se no? per buscar equivalents al que és el cristianisme o al que és um, bé, les doctrines psòmiques que és tota la ciència de l'Occident i ho han assimilat. O sigui, és molt difícil en veure aquest ressorgiment o la interpretació de la tradició com la tradició és una altra cosa i és un producte molt marcat per la població d'Oxidènia. I no per parlem del de Japó, que durant dos segles i mig, pràcticament, va tancar les fronteres, a quedar aïllat i quan ja hi ha el segle XIX, per la seguretat, l'apertura comercial i, no només el comercial, sinó sobre les relacions internacionals i el que fas canviar el règim polític i adopta tot el sistema jurídic, eh, acadèmic, científic occidental per modernitzar-se, passa a tot això que he dit assumint com a propera. Per tant, les universitats segueixen el model occidental doncs, i estudien la pròpia tradició des d'aquests ulls modernes. És el que s'anomena l'orientalisme invers que ells et la imatge que tu mateix us has creat d'ells mateixos. No? Ara estem en una altra situació en què s'anima hermenòticament doncs, quadruple perquè hi ha ja d'anar la seva peu i també ens donen, no de la nostra imatge, sinó la, la d'ella perfectiva, la nostra. No? És com un diari que ja mou des del més occident a l'occident. I tot i amb això, doncs, com han assumit tan clarament les propostes occidentals i la manera d'entendre la ciència i de practicar-la, doncs, és molt semblant que es fa a Nova York, o a Tòquio, o a Paris, o a Nova Delhi, no? Avui dia no hi ha diferències, però la cultura sí que hi és, i el llenguatge, per tant, la manera d'expressar i entendre les coses sempre està matada culturalment, no? Crec que el llegat històric i cultural, malgrat que la ciència pugui semblar molt neutral, es veu a l'hora d'aprotejar els problemes, de fixar-se en les solucions. I, I això també crec que val la pena. Perquè si no som en el geni, la globalització vol dir que només s'impera la manera de fer la visibilitat, la posició d'essència. De sempre hi ha particularitats. Però sí, certament, com dius, potser ens perdem amb l'òptica moderna, de, de, de la visió científica del món, o sigui, sé entendre, i per això que hi ha aquests aclariments, entendre com eren les tradicions i pensaments tradicionals, però ara, en el segle cap i 21, ja això és tradició. Ja, és, pot, potser trobarem aquestes formes de pensaments encara vives, però d'una manera tradicionalista. No, o sigui, ja no, no es poden llençar amb el que és la ciència Sí, ens ajuda aquesta consciència de que no tots s'ha interpretat de l'àptica occidental a, a veure no? aquests fons, aquests textos, com planteja la mateixa historiografia. Jo he esmentat a... Des que faig que estudia l'hinduisme, doncs ja parteix d'aquest aclariment. Fem-nos veure que si ja anem condicionats a trobar ja mistrisme o religió només, o només filosofia, ens equivocarem. I aquí, a casa nostra, un pensador que també ho va intentar, tota la seva obrida, aclarir i eh, difondre contra els espotans era Raymond Parker, que és una relació. I també va... També va fer la fascinació amb no? eh, un cert exotisme, no? reivindicant l'elvedant de les tradicions més diferents, però eh, sí que va fer molta feina analítica d'intentar entendre en nostres terres aquestes tradicions i no extrapolar els nostres problemes. que ha de dir, i fet, o sí, sí, jo. Hem d'intentar veure com allà no van no sentir la necessitat. Dos milenies i -ho, perquè ho de fer nosaltres, ara que es el fem. També he sentat a Pieragadó, no? i crec que és un bon referent a l'Occident, no sé, no tant entendre les filosofies asiàtiques des d'aquesta doble perspectiva, sinó d'entendre la nostra tradició des d'aquesta perspectiva cíntica. Perquè també hi era això, però potser ho hem anat perdent. No sé, potser va l'aprenent de tornar a dir, no barrejar una cosa amb l'altra artificialment, però sí a no entendre la filosofia únicament com un discurs analític, no? purament raonament cirugístic, sinó veure que darrere de la filosofia, més enllà d'aquesta diferència entre filosofia analítica i continental, hi ha també qui l'entén com això una pràctica, una pràctica no necessàvem només psicofísica però ser transformadora, manera d'entendre i comprendre la realitat. chuan o Dogen com a filòsofs ens estan donant arguments per canviar el paradigma de pensament i no ens estan dient no sé que sí, però no? sí que ho he meditat. Però sí, oblida't dels teus paràmetres habituals, de la teva manera de posar-te i posar-te des del de vista epocèndric. I això, doncs crec que, com a la distància cultural i temporal, podem també recuperar de la nostra manera de practicar la filosofia. Molt bé. Ara ens quedem... Sí, molt segons. Aquesta història i cultural per sentir-se tot el millor. I cultural amb tema, però que s'acabarà fent. S'està perdent ja. Espere, es passa com les llengues nostres, mil·licàries. Vull dir, sí. això és tristíssim. Sí, i sí. no una teva opinió quina és. Estic totalment d'acord. I el primer partit sobre l'assignatura, la... la que és a les meves religions d'Àsia, sempre entendo jo començava a provocar molts no, estudiants. I, eh, per què això és filosofia? I els hi poso, doncs, per exemple, Hegel. Hegel diu que no hi ha filosofia fora d'Europa o de Grècia perquè eh, eren éssers lliures, que tenien pensant l'aula de la passa pública, i a Àsia com si fos l'antiga Persia, tot això que un sistema totalitari i allà no hi ha filosofia. Bé, Hegel diu moltes coses, eh, però hi ha que es poden extreure per provocar la discussió. I tu acaba de dir, és veritat, eh, això que hi ha és ideològica, és una altra cosa, no és filosofia. I després ens hi posem <ríe> altres cites d'altres autors. Per exemple, si s'ha no? eh, dit qui és l'autor o el mateix Chuanso, un dels seus arguments, dius que això per què no és filosofia, eh, no és trobar. Clar, és un debat historiogràfic i sempre penso el mateix. D'aquí uns anys no caldrà fer, perquè allà ja, als llibres de filosofia hi haurà aquestes tradicions de pintada de la llibres en una biosexu o un debat, i d'altres carismes. I fixar i normalitzar. A la Generalitat Valenciana tenen un programa per introduir a batxillerat totes les altres filosofies. O sigui, tant com estem canviant en el tema del gènere, potser estem també respecte a les altres cultures. La filosofia africana, la filosofia ah, amazònia. Però encara queda molt canviat a fer. I és molt lent perquè si un diu soc expert filosofia xinesa, no no hi ha catedràcia, i clarament no té lloc a l'ensenyació. Aleshores, cal un canvi de mentalitat també, de, des de tots els nivells, també les institucions. I, i no només aquí. Eh, abans, al fil de la comunitat terreny, al Japó, com deia, eh, la filosofia és la filosofia occidental, i els departaments de filosofia s'ha sentit filosofia occidental. I si vols estudiar aquests filòsofs del segle XX, que tenen un comreny molt budista però que estan dialogant amb filosofis occidentals, només ho pots fer al Departament de Filosòfia Japonesa amb la Universitat de Rikyoto, no? que té un Departament de Filosòfia Japonesa. Si no, s'anarà a universitats privades on parlen de budisme, de xintoïsme... Per tant, no és un debat només d'aquí, no? És plural i en cada país és un punt diferent. Però això sí està al contrari. Allà vindiquen molt la filosofia xinesa com la filosofia. No la distinció entre pensament i filosofia. I per sort ara contesta el seu ritme sí, sí. i arribarà segurament a les seves conclusions el molt temps. Depenent sí, sí. ja no? de com és molt la gent. I... Però el debat... Eh... Crec que s'interessant també hi ha a la persona. I diu que no cal, que directament no sí. s'ha <laughs> de parlar com a situació. I de fet hi ha registres de filosofia molt concentrades, on... En marge d'aquests debats, també hi ha un article sobre Confúcio, sobre Chanson, que és el problema entre aquest altre. S'està aplicant més a justificar per què cal l'existència d'una revista sobre presòpia xinesa, sobre presòpia xinesa, sobre presòpia humana. O l'origen. Sí, sí, Són molt ignorants. Sí, sí, sí. La conclusió so, és que són so molt ignorants i... Oh, no? <susur -truïe> <susur -truïe> és molt interessant doncs, això de la, de la frontera entre carreis no de entre i, mm. i no? mm -hmm. Després, clar, la i filosofia. Després, clau la al final ha arribat a la conclusió que la sociologia parla més restrictivament. Que inversament és que la ciència hòn arribat, però polítics des del punt de vista d'àctic, el mort, el pediment, la, la, la fatalitat... El, aquestes altres de, són molt més fluïdes. Encara que són societats molt jeràctiques... Sí, les teves castes... No, no, no. La idea que hi ha gent. Sí, per això, que a de passar a la inclusió, que de bo i de doent... Ja tot sí, a totes les cases... És sí, sí, sí, sí, sí, sí, <ríe> Una sí, la manera de fer. i tot està bueno, El sistema de taxes no està tan com sempre. Per exemple, això diuen els experts, que en realitat sempre hi ha hagut molta mobilitat, però clar també és un problema. I és un debat. En lloc no s'ha dedicat mai. I ja es va plantejar amb la nova constitució d'Índia, eh, perquè Gandhi no va intentar... Eh, és que és considerat tan incertament eh, relacionat amb l'hinduisme, que és difícil que, és que hi un hindú ha dit que la mateixa etiqueta hindú ja és una etiqueta occidental que és normal ja, per utilitzar. Aquí també hi ha eh, el problema de, del colonialisme, de fet, no? Això ho deia de la política. De però, en tot cas, el debat intern ja era si es pot s'indur sense, sense legitimar aquest sistema de castes. I com que els vedes, els quesos més sagrats, ho legitimen, eh, els mites, per exemple, del sacrifici de poruxa, que estan en els primers més antics, eh, de poruxa, que és el mà, mà primordial de les cames surt una casta, del cap l'altra, la, la cama superior... Ja estan els mites. I, eh, i això després, quan es fan els armes i astres, els col·lis de puny octagonal, es quan tipifiquen. En principi no doncs és un mític, més o menys vigent, però quan el temps es va tornant un col·lí normatiu Les coses de les que aquí tipifiquen. I, que després més de debat d'aquest debat, no? Es pot eh, deixar això enrere o encara es parla l'essència de l'activisme? Clar, no hi ha mai cap de l'activisme. Tenen tradicions educals i plurals. Però en el moment que arriben els cetànics han de classificar la població, diuen que els que no són cristians, catòlics o potestats, jueus o musulmans, que són? I moltes gràcies. I aquí problemes, perquè um, començar a diferenciar d'aquesta manera, el, que, el que eren com o diferents escoles, que entre elles, doncs, el problema sempre hi ha hagut, però vaja, no eren rivals, sinó que eren diferents escoles mateix ja himuisme i budismes, metodòxies, però mai eren no, no, no, considerades eh, inferiors, especialment altres interpretacions. Doncs a partir d'aquí moment comença a retigar-se aquesta qüestió de qui és indú, què és l'induïsme i tot aquest nacionalisme inú, no? la inúïtat, és un moviment que neix a buscar les essències on hi havia un clima per un clima, on hi havia un <ríe> Un dels líders de la, de la línia moderna, de va fer una conversió pública al budisme, perquè el budisme va les castes. I per això va, va animar a la gent. Molta gent es va convertir públicament al budisme, com a protesta. Però quan es converteix al budisme, com a religió o com a... El budisme, almenys, ja, ja pràcticament ara ja s'ha rebot de la liga quan ho fa. Això s'apareix per la altra, per la influència de l'islam, i bueno, per diverses raons. També per la recuperació de la rei de fa ja i el concert de hinduisme. Però, clar, és que, conversió ja és una paraula molt cristiana, perquè és, sí. és un refugi, un no? refugi a algú. El que és que va fer com acte simbòlic i televisat eh? per l'acte sí, sí, polític. La la hi ha, hi ha de sí. fet, és polític, perquè és en contra de les castes i Sí, però fins i sí. tot les comunitats cristianes o humanes' ara aquí també han aquestes castes. Estan més enllà sí, si tot que de tota l'indiqueta de l'ingüisme. És un problema més complex. Molt complex. Sí, sí. sí som molt ignorants. Molt, <laughs> molt <laughs> important. Bueno, però estàs obert un univers, eh? Perquè realment és molt sincer i dur tot, eh? Això forment s'han tingut Sí, sí, sí. També se't se la sol·lació. Sí, No, però si potser li de fer... El resum és una mica de bibliografia, si no sí. n'hi deu bé, no? I allò, allà també, si hi ha un autor especial, o algun, sí. un mm. pensament o un, un manual una mica d'això... Que quedi que que sí. sí, sí. sí. Ui, o <laughs> Perquè els ja noms i els no els sentirem. Si no, però és clar, és clar. Només el matemarà té les que no. Que ja, tot, és clar, Jordana, t'he dit tres anys. T'ha quedat. Per tant, concepte que els has sentit tota la vida, sense acabar de saber aquest any. I els ho fan i saps per què al mascaró, que, que els van traduir, que és mallorquí. Sí. Ah, <ríe> jo veus no que tu feies que sí. Sí, és el que feia <ríe> l'anglès. Sí, sí. sí. sí. Era, aquest era del mateix poble que el Joan Marc. Mm, sí. El Samuel ha fet el, el, el, la novel·la, sí, sí, sí. sí. eh? Doncs, que, I és molt interessant, aquest però també gràcies a aquest grup que s'ha preocupat durant cada punt de sí. <sa> apart, <s 'n l 'anyardista> no? De fer aquestes sessions de manera tan interessant, si es diuen aquests conceptes són molt tradicionals promocaran els sanvirus, no? I ho recuperen i això que podem mostrar. si fem una sessió més de pospesa, una aquesta connectivitat de la vida i la natura. No s'ha perdut. També eh, ah, el amb el el el el els conceptes ho, ho tornen a posar sobre la taula. Sí, I com a reacció sí. occident, precisament. No? Aquest individualisme que en principi abraça en entusiastes, que, el que ens faltava, i després acaben veient també els efectes. No, no sé si des de casa té alguna eh, si... pregunta. Mariona, no sé si en alguna pregunta. No? Perfecte. Sí. Molt bé. Sí, a la Mariana ens ha dret molt intensa. com. gràcies. Era un comentari que va posar. Va ser aixecat per un moment. M'ha d'acord. Sí, sí, sí. Ho deixem aquí sí, sí, sí. perquè passen 10 minuts d'hora. Gràcies a totes. Moltes gràcies eh, per haver aguantat tot el curs. No. Ah, no. No, no, no, no. Perquè Gràcies. ara no hi ha Gràcies. Gràcies a tu! Estic preparant la, la següent càpsula, que segurament seran persones que han incluït en el seu àmbit artístic. Super. I ah, segurament ah, farem 20 baus en la dansa. Oh, oh. I Maria Tembrano en un dia de pensament, de manera. Potser faltaria una no, no, altra persona que veuríem qui seria. Que dirà, una mica amb els campers militaris, que ja ho explicaré. Així que Així que moltes gràcies, molt bon estiu si no ens veiem i gràcies per seguir-nos des de casa.